Alhamdulillahi Rabbil alameen As-salatu wa s-salamu ala rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa as-shabih Uman tabi'ahum bi ihsanin la yumiddim Allah nama adhuva rafal nerojim Dhe t'abaitin dhim da faalika qoymi Dhe sallavda t'abakimata allahu chokshin muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bifaminatishokat Dhe tajad haqin dhe ekin katruh dhundi nifun tak saibot Të nero lhazal Dhe tajad haqin dhe ekin katruh dhundi nifun tak saibot Të nero lhazal nerojimu Në këto takime me radhë kemi trajtuar një nga ngjarjet më të mëdha në biografinë e pejgamberit alayhisun sallatu selam, madje më të mëdha në historinë islame. Çlirimi i Mekës ka shënuar më drejt një kthim të madh në atko dhe pas çlirimit të Mekës kanë vazhduar zhvillime pasaje të interesanta në përhapjen dhe në forcimin e misionit të pejgamberit alayhisun sallatu selam ndaj edhe e këmi kushtu disa legjerata qëtërimit të mekës dhe sëtë duha ta përnbjulli këtë tim me përmendjën e disa rezultateve konkrete, praktike që u arritë me qëtërimi në mekës. Në i gjatë tëjtimit të, të këtëjtime dhe shpallosën në gjarjeve që ka ndodhë me këtë rastë kemi përmendur edhe kalimthi dobi caktuara që kanë pasë të bëjnë me në gjarënë caktuarë, edhe pse qëtërimi mekes ka pasë shumë dobi dhe përfitime që një duhet me i pasë parasyshë. Krasë dobi dhe porosive që dalin nga kjo në gjarëje madhe, ka pasë edhe rezultate, si kësë të ashtë, konkrete, praktike që, du më dhonë, janë arritur me qëtërimi në mekes. Disën nga këto rezultate do të i përmeni sëtë insha Allah. Zotatë i parë, që është arritë, e që është zotatë shumë i madhë dhe i rëndësishëm është këthimi i qabës në duar të duhra. Qabëja është ndërtu për të madhru Zotë i Gjellë Gjellalu. Qabëja është ndërtu bi bazën e një shmëri se Allah Gjellë Vala. Andaj e ka ndërtu qabën njëriju qëli është dërgu me i rënjohës thed në zamët e njerëzve rënjit e besimit në Zotë i Gjellë Vala e ka ndërtu Ibrahimu alayhis salam dhe çabia që nga fiset e saj ka qenë simbol i njëshmërisë së Allahut xhallahu taula ka qenë vend kthimi i njerëzve por me kalimin e kohës fatkeqësisht ato është mbushur me idhuj dhe çabia nga një simbol i adhurimit të Zotit xhallahu taula dhe çabia nga një simbol i njëshmërisë së Zotit xhallahu taala u shndua në një vend i cili ka qenë i së tëmbush me idhuj. Për këtë arsuj edhe kur ka hypi nga mësën dhe qabë, unë duke i rënu idhuj të ka thonë, o kul gjahë lë haqë u zahëqa lë batil, inë lë batil e kane zahuka. Thuaj, erë dhe vërteta dhe utrat e kota. Madhje e kota ka qenë vazhdimisht e tretur. E kota s'ka qenë kur diqka, gjithë ka qenë kur gjë. Me përja që njësë të kamboj, të rëndësishme të kotën, dhe të është erë dhe vërteta ajo që i takon këtivani dhe e që i takon njëzve. Përndaj, këthimi i qabës në dur të pegamberit Alehi sëratu osuram, ju në kuptimin e pushtetit vetëm, që ajo është të është të është urheci saj, për këthimi i qabës fillimisht para pushtetit, këthimi i qabës në origin në saj, në adhurimin e lojë e levale, është pa dëshim një arritje shumë e marë dhe është një nga rezultatët më kuriosore dhe më të rëzishme që u arritin me qëtërimin e mekës. Dhe kështu të në dhezër gjithë mund me gjithë, me gjithë të drejtë të uzurpuar, me gjithë të drejtë të shtrembruar, me gjithë të drejtë të rëthuar me të pavërteta, kër aja e drejtë, aja e vërtetë, irojën nga këto, dhe në shëshë bukuria esaj dallësh fuqia e kësaj vërtetë. Dhe kjo është arritje e madhe. Dhe ky është zot i madh. Prandaj krahas jo mposhtën kurëshet, kjo nuk është primare. Primore është të tashmë çaqova, po kthehet kujt? Mbi pita atij që e ndërtoi çaqën. Po jo kuptim farafishtor, një kuptim familjar, një kuptim të misionit, një kuptim të qëllimit e kështu me radhë. Prandaj zotati kryesor dhe më i madh i qëllimit të më Krishtta, kthimi i çaqës në origjinën e saj, që të mbetet simbol i adhurimit të Allahut, i njohurisë Allah xhallahore kështu më radhë. Prandaj edhe haxhit, ku shkojnë hax për të shtrhuq koha më shku, kanë munisë të paq Allahu ala suf, domthonë e fillojnë e fillojnë, domthonë afrimin ka qavja e e e e fillojnë domthonë thënimin ka qavë me fjalën le bek Allahumma le bek. Le bek e la sharika le ke le bek do kemi përgjigj ty oh Zot na ke ftu dhe ne do kemi përgjigj do kemi përgjigj nga se nuk ke shok i vet në qete meitan të druar shikoj simboli i tauhidit simboli i njëshmërisë Allahu subhanahu wa taala që ndrihet me me qapën andaj qapja është simbol i njëshmërisë së Allahut dhe është simbol i unitetit të njerëzimit kështu që musliman pa dallim ngjyrave të tyre pa dallim kohrave të tyre pa tëllim vendeve të tyre, të gjithë kvejnë ka qabja. Për një këtë saktuar, qabja se si ka lutë këtë rëllë. Andri ka qene okupuar, ka qene pushtuar. Qabja ka pasë, dhe më thonë, më tëjë përse 360 idhuj, për më nëni, 360 idhuj, më tëjë përse ka që ka pasë. Dhe gjithë do fisë, gjithë do familje ka pasë idhën e vetë që ka prunë qabja, për me e bekunë qabja. Ata e ka një se qabja është e bekuar, edhe pse idhulli si zëtë, si përstyri, me ima se qabja, me gjithat ka pasë në kjo idhull me ubeku me kënë qabja. Mirë poj, realishtë treç në gjërë idhulli, gjdo fis, gjdo familja idhën e ti të përqarë, të sëptuar, të sëpërndarë. Mëndaj e ka nëzbe në ndikimin e këse qabja, rullën e këse qabja. Erë të pejgamberi s.a.s. e këtheu në origjinë në sajë. Ja ktheurol më saj, e kthau në duart e duhur dhe kjo është padyshim fitore shumë e madhe. Për tasieh kthimi i çapës së duart e duhur, duar pastrimi i çapës nga idhujt është fituria më e madhe shnuar, jo vetëm deri atëra, por deri në kortës as më. Nga sa çështja më e madhe për një musliman, çështja më e madhe për një musliman është kthimi i adhirimit te Allahu xhënna uala në vendin e vet. Dhe madhërimi i Allahut te barekatu ala Rzat i dytë të u arret, gjerë është e të nëruvë dazër, se kure ishët dërnë e atë ku kishë në autoritet madhë. Dhe dini se lufta me për pegamberinë në S.A.S.E.M. ishte, si kusë e kathoni i Bosifoni, elhar bubejnëna si gjallë, për Herakliut, si kusë të rëshmëtëm Bukhariu në Sahihun e ti, kore ka përënët Herakliut, që shë këri ju punë me ta, afitanë, ja, afitanë ai. Kathome elhar bubejnëna si gjallë Lufta me snebe dhe tjeshtë, herë, herë, herë, herë, herë, herë, herë, e mujmë. Qështu e ka, e ka përmen Ebu Sufjani. Mirë po, fisë arabe që kanë qenë, du mon, në për cilë, në në të vëzhgjim, nuk kanë marë gudzimin me i besu pejgamberi s.a.s. dhe so nuk e shunë se po të triumfën qabe. Përëndaj, është përmen nga disa përtyrë, sikur se edhe Bukhariu, Rahimullah, të të të të të të të të të të të të të të se kan thënë po presum çështë këtij njerë. Nëse e merr çapën, i bien që Zoti e ka dërguar apo i ndihmon. Nëse nuk e merr çapën, kurësht e kanë mirë. Ajo qob çapi ka qenë një simbol se për medicë kush është në hak, kush është në vërtetë. Do m'përkundër fakteve të shumta argumenteve të mjaftueshme për mbog musliman ka pasur fizike që kanë prit. Şu, nëse kanë pasur shumë autoritet kurësht në atko ku onkta anku të sotë të çaubës, Zoti u ka dhënë këtyne kanë kujdesin për çaubën dhe kjo ka penguar shumë fisë me u bom musliman. Kur kara çaubën dorë te pejgamberi t'ali sallallahu alajhi wasallam dhe kara me të vërtetë në mënyrën më fisnike të mundshme pa luftë sikurse kemi xik, ka u triumfuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa udër gjaku. Kjo ka qenë edhe bindje më madh se Zoti xhelalualla e ka rritë kët pejgamber mos me udër gjakun çaubë pastaj me u njo lloas me syrin timogje e, timo e dhirri dhe gjokun çape. Domthon edhe edhe shejtnin e çapës e rënë për me fitu. Kët nuk uale zot xhallahuna kurajshve as arumin pejgamberiam se më ugzumë kët fakt. Prandaj rani kurajshve as ka këtë rani edhe te autoriteti i Tjunë. Te kurani shkagon se më ngrit edhe më tej për autoritetin pejgamberit aleyhis sallam dhe me, fy, me hyn fene, Gjellora, në fenë zot xhallahuna fisë shumë të në në atku andaj the sigurisht që na më përmend vrim pastaj pas një më të çaps një lëvizje të madhe të fisëve të shumta që hyn në në islam madje nuk i mbetet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam penges serioze para vështirësisë së aktivisuar në tër don ngadish si me arabek procesa e dy trifisë të ndvoja që ata i kanë pushht më vonë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sigurisht që kanë më përmani inshallah andaj rnia kurajzhë rnia aktiviteti kaçi një një domthon ë hapi e, e madh një çlirim i madh edhe i zëmar të njerëzve kras ashtu që u çliru toka u hironë zëmar të njerëzve nga këtu ngarkesa nga këtu paragjykime nga këtu para frika sa thuaj vallë ashpër nuk e pejgamber ajo ai ka pasur vakte shumë tëta që ka dëshmuar vallë që nga dita e parë aż ditë sa pejgamberi Zotit pandalli njerëz të mëshëm i kanë mësimë nana si use Abu Bekri e gruaja ti Hadija radhiyallahu anhum e xhumrat I kam mësu, poko ka nice, as e thoin. Ju duhet pak më shumë guxim, ju duhet pak më shumë argumente, ju duhet pak më shumë kohë ekzistmoral. Dhe ja tash erdhi koha. Çabia ju kthy piqëmbërit allele, sa do të thotë, ran kurajs, rau natyrë dhe njerëzit filluan me hyjnë në fen Allahu Xhënna wala grupe grupe. Prandaj është domthonjë një një një hapje e madhe edhe deniçërimi i madh edhe i për hapësë islamit në zanat e njerëzve. Dhe kjo është vetë shumë i madh dhe pa dushim shumë i rëndësishim për pejgamberin alihi sratusën. E tretat e në nëzërët që nga rëndët është edhe qërimi me kësë ishte edhe një një ushqim i rëndësishim për zamart e muslimon dhe në atë ku. Allahu Gjendone kështë e prëmtu pejgamber dhe sanë se kamët këthy në qabë. Kamët këthy. Nësikur se që ke dalë, këmu këthy triunfuasë. Dhe tashme, kër kërë primtim u realizua, pa dushim se, nuk mbetën pa undiku zemët e sahabet për nga mason. U i nkuaren dhe ma tëjpër, e se normalisht, ata i këshin besuar ishin binshëm në te dhe, dhe e pasoni dhe e ndjekni dhe vepërnjë qëfaraj kërkam të mirë për me gjithat, korë nuk tuj qabja, u shtu bindja ma tëjpër, u shtu përkursim ma tëjpër. Dhe Zot Gjelle Vala u a dëshmej sahabet, duke qenë enda ta Çfarë sakrificia juaj nuk ka skuqot. Shikojmërma pa kohë. Zot e jle ora po ju shpëlon. Kjo ndonjë, çka i mërma na ngjerrat. Madje i menjëmia, edhe sobat kanë gjendë të tjerë. Jo që kanë gjendë sikur të të tjerët që kanë pas aq shumë lut, por megjithatë, megjithatë, nuk po flasëm për sobat e mëdhai, sikur të ku bëkë Omerë të tjetër, por ka pasë njerëz që ju ka shtu, ju ka shtu besimi, ju ka shtu bindja. Dhe kjo ka ndyku pasaj pështë vërë që edhe më shru për kushtime dhe ma të e për për të sakrifiku dhe gadishmëria për dhëmë për këtë fej dhe për të ndihmu Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam. Nga se nuk ka qenë e vukë në atë ku. On që qabja ndurë të kujtë ështarë. Naimi, këtu tash edhe pas, pas viteve mon, e, të dhunëse, të të tërturëve, të ushtuarë ambi sahabët e përgjame nështë. Ta është përinë triumfu është një djenë një arritje që e ushqen zemrën me bindje, ushqen zemrën me me vullnet, me ambicie për vardhuma të hutja. Dhe pas çabës, çka ka pasur zgjërti për sahabët mëpar? Pas çabës, çka ka pasur te tinë? Gjithsesi ka kom shumë balat apo? Gjithsesi ka hyrë shumë balat. Ngase edhe për shkak të çabës, por edhe për shkak të kurajshëve, shumë gas hap të pegon një kapos vërtetësi. Pse? Fillimisht kam pasat atë nga rkesë e kur këna me hinë qabë e diri kur me marveshe me hinë qabë a nuk është qabja musliman me a nuk është qabja për të aturallat gjellohan dhe kur uqinu qabja, u shkarku nga ka nga rkesë sahabët e vega nështë dhe e dyta, lufta me korejsh ishte te kefundit edhe luft me s'një fisit me s'një, që kështë e familje dhe kjo, dhe kjo ishtë qërësot dhe sahabët dhe kjo, i pengon dhe dyre Në pozicion të detyruar nga se si sulmojsha, sipërse kemi cek, ta tash largimin kurreshve, qetës së sahabët, që të zama, që të zama aty ne, i bën raç tash më radhë, konflikti ka sku larg, larg edhe çabës, edhe fisit, edhe të afër me edhe xhëbërat, e ka padosur mëstin e ushqim për zama aty, ushqim i bindjes, ushqim i, i, i, i qetësisë, i rahatis, një vullnet, një gatishmëri për vazhduam aty më për krah Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, edhe kë në Zot shumë i mirënjeshëm, çë aleshtë në bush i zemët e sahabëve me bindje, me vëllnatë, ga dhismëri për dardua dhe edhe matutje. Prej, rrëtotatëve që gjithashtët, mund të i përmanën se u arritën, me qëtëlimin e mejkës, është edhe një fakt tjetër. Pegambirën S.A.S. i hapë të zemët e njerëzë me argumentin e Koronit. Apo? vënd të ajeti, vënd të fjole Allahot, argument i përmushmë dhe hapeshen zemët e njëzëve. Mirë po, krasoj, ka qenë edhe një mjetë tjetër, krasë të mjetët, që i hapë të zemët e njëzëve. Cili ka qenë mjetë? Silja pejgamberit Alehi Sratu Zalë. Edukata e ti, moralit ti, hapë të zemët e njëzëve. Dhe ta është në do më thonë, hapë të zemët e njërëzë e moralit tijë dhe. Adhepse mundoshim korejsht dhe armejë që ndushim me e njëllosë, me e njëllosë pejgamberin së asëra. Në qërë njërë? Për shambull me e njëllosë qërëjim në ti, me e njëllosë më njërë në thyrës e ti, e kësë më rrëmë. Nuk i kanë thonë, për shambull, për qanë, në apërçanë, kërë më në ndohë, kërë për këtë, kërë, nëjë akusë që kam papë. Ta shë më kërër përgamerës në meke. Dhe si e lija ti. Ujë dhe rastë të përgamerës në me evoluës moralënë ti, me evoluës edukatënë ti. Po e në meke, mas njëzët vite dhe, torturë, dhunë, lufta, sulme dëvardhushme, po e në meke. Se është e hyrja ti? Si kërës të kemi të zikë, është e shumë madhështore hyrë me modesti, nuk hyrë si kurse hyrë të tjerët, a fa, me mendje madhësi, e me me të pëlqim, e me tortur, e me akmarje, nuk hyrë i kështë, hyrë i përullur, me kokë të ullur, me adhërënë të Allah në gjallë lewana, atë të falëndërënë të, nuk lavdrojë për vetën e ti, nuk i atër i bënd të këtë sukses vetës e ti, apsulë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nga ka ndihmu, Allahun nga ka krymë në vendin ton, i parullur, aqë shumë sa so që mjekër ati prekte në, e, në kafrën që ishte e hipën ta, aqë kësa ullë kokën, i parullur, më dhe nështë, hyri i qetë, vetë gjendja ti, jepë të siguritë të tjerët, më ndjadhaj fjalimi ti i famë shumë që tha, i dhe bu, fëndë të mund të nga ka, shkani, i një të lirë, S's'qak Moria, s's'd nukov Rosia, s'd nuka arroganc. Jemi jemi në në vendin e paqes, jemi tek objekti i paqes, jemi tek vendi i dhimit të Allahut, jeni të lirë atë. A kur njerëz të punë këtë moral, kur apo kështu si që edhe me kta këto buni, edhe më kurresh, fundomund të sigurose ky është me ndjerë, njerëzi i Zotit xhe'l deuala. Prandaj edhe ju dha mundësia, këtë Zoti i Madh, që ju dha mundësia peqon në këtë mënyrë. Më shpjegoj kush është ajo. Mendoj për shkakun nuk t'jap atë mundësi. Andaj të vëzoj. Jo gjithmonë mund t'jap atë mundësi, nuk ka thu se i i but. Jo gjithmonë. Mund. T'jap mundësi në herë nuk sigurisht i but, njeh mane për shifë. Ti tregoj po, jo ishte të gjin rasti më ka dhënë teatër kurrë kurrë nuk e naisë atë. Jo gjithmonë mund t'jap mundësi, më tregu se e bujon. Jo gjithmonë. Jo gjithmonë t'jap mundësi, më mund tregu mund se ti ti fal. Jo gjithmonë. Këtu në shansa historike që i vinë një rjutë, ka dira të i duhet me shizua. Duhet me shizua. Andaj një grua që vajtante të gvarë i saj, vajtante të, të gvarë i saj, në formë të shëmtuar, në formë të ndaluar, fetërresht, të gvarë i një të afrimit të saj, vajtante. Kalej për e samë, pejga mërë samë, dhe aja nuk është e pejga mërë samë, nuk nga vajtimi, nga mërzia. Asë nuk kem vëreti që ësht Van sabër dhe shpreso të kam aq shkollim për këtë humbje, mos bëj kështu. Aja tha, ty s'ka goditur ashaq ka goditur mua. Atë kuptim, heq mu qafën. Kur e muri vesh që ka qenë pejgamber son këngjeri, nxitoi me kërkufani, ja, Resulullah, fal. Përgjigjëm sa tha inna sabru inda sadmet alula. Sabri rdosht më tregu tek goditja e parë. Atje pa të varen, tash ka sabër mua, shkoj vokë sabër të mua. Ne kuptuam te kimon që Un kam dorë me tep çabr, s'është so puna halal ose bama, ose falma, kjo punë është të kryemi, jo, jo që mund kë bëjë diçka. Mi po mundësia më bëson për shkak të atë. Ndaj, një goditje e parë është shtrëgimi, apo në cita saktuar është sakrifica. Kur ka ka të kalon rreziku, ka lëmponime, ka atë njerëz bon trima, ka atë njerëz bon gëzëmshëm. Të gjithë bon tani, domon patriote, apo dashuria, ato vijnë kur kur është rrata e mirë ose më marrë. Kajtë ka dhohë që i Allah i në konë dhe dna Në luft, i në konë dhe dna kështë më radhë Kajtë këtë listet e vetërame që u bon historie, u bon prall, hezap i këpon Tu shënu me pare, me të ka dhohë që i konë luft, një që ka linë bak luft, aftë Për shëmë Pëse, se ta është o lirin, ta është o rahatë Kajtë, po, me Allah naru, kur më në arrujtë, kur më së po luft, mo Allah naru, në arrujtë gjithë më konë ati Me për më bo, opet që Se të qoftë di që ne kënaqem me, me je, si ka bër, kë ka gzuar, ai e përvanas e pran. Ka ka pjesë vak, tash ka gzuar formatiera, po me luftë e ka gzuar kush e kë ka gzuar. Tash e formatiera me ka gzuar. Me gzuar me paqe, me ka gzuar me me kontribut. Ka formatiera. Mir po ajo shans o shkoja shans. Po tash shansa të tjera. Po më thonë, nuk vijnë shansa të njëjta gjithmonë. Vjen një shans fryzoje. Ai ik, zgjanamo, kush do të punëna, mo vjen tjetra, eksimorad. Edhe njëri një ditë periskopa të kia, alhamdulillah. I po kurrë ndoshta gatësia çfarë më shkumë në minimum tanjetën bua ke ai mos skafa të gatësi saktume mirë po s'ta rën kur kur kanë ndodh ti nuk e gjetë apo domon e ke dhënë shans apo anë pega më vonon vonon vazhdimisht drekonta s'os bujor është i but por ju jo më domon jo jo jo jo më jehunën e, e kërkuar sikur se ishte rast i neshtimin e mikës kur hyrën me mikën të gjithë shikojnë Masa i dimi mirë qenë ose është Gjorgjia, Gjorgjë Mostura, kjo është firma ndërkombëtare, nuk është vetë Arabët. Gjithë e vzhgonin këtë për këtë këtë lvizje të treç, kanë këta njerëz çka po tash çapon e mund, oniste pak muhabetu bonta. Ës bësh bësh bësh muhabet çertë peqëson edhe në pallatet e mbretëve asaj kohe. Hyri në Mekë, në Kuhakmar, nuk e ku ktheu, bëri kështu. Kë nuk është e lehtë se mbretit asaj kohe, përandër asaj kua, se bonin kështu ata hynë do bënin shkatërrim edhe skalen e prishtinë, shkatërronin e, ka se kështu ishte lufta, kështu ishte betejë. Prandaj, është më vetëm një ngjarje të madhe që u arid më me shumë më ikës mundësia që në për masa të mëdha të dëshmohet edhe vërtetësia dhe sakësia e misionit të kësaj. Është pejgamber, ngase kështu zbon kur kush pas pejgamberit apo. Që kështu s'heni me ikë, poshtë ni pejgamber ose pasu si pejgamber. Njëri i i ujitur dhe i ushyer me mësime të hinore, mësime të shpatës. Prandaj i vjen triumfues pegamedit Saloson në Mekë dhe falja e tij dhe hyrja e tij thashë është një triumf i madh në vetë kros timet Mekës. Nuk është si ai usel, me njëri është fitore në vetë. Dhe ky është një rezultat i madh që u arrit me çelimën me e Mekës. Morali dhe silla pegamës advokata ti është eksto eksto maraton. Ktu është disa prej me von rezultatet e të mdhallat që u arritën me on e meslimi mekës ka tia shumëta rezultate ndëshme që edhe i kanë ndo pastaj rezultate politike, ekonomike, e thëtare, e sociale e ndëshme që anërit mirë po i përmend disa nga më kryesorat si rezultatet që son gjatë muaj çfarë ka ndodhur prandaj të ndëshme nga një ndërmun me kon për neve çlimi mekës e po shikojm pasojat shikojm zotë kanë qenë me të mdhallat Nuk du nga njerë me shku njerë veç një të veprim. Qo në të kuptim pozitiv, qo në kuptim negativ. Po dhe shku në pasojat e këti veprime. Resultat e këti veprime, që kam mas tjeve. Njerë njerë të shku një të veprime. Shku kam veç një të veprime. E qëka është, që e ka përta është? Në të kuptim në që të që e ndalume, njerë që që i me minimizu. So vë punë madhe. Jo, kështë e rezultat e tja. Që me saj që, që ka, që ka Në ibnja Abbas rallahu ta'ala ngomë domun e lidh në fund me çështën e mëkatimit që është bë, të njerëzit tashmë e thjesht. Një gjë ka bën normal gjinohje. Ka thënë ibnja Abbas rallahu ta'alanu se normalizimi i gjinohjes. Normalizimi i gjinohjes është madhë së dhe dhe më i madh se vetë gjinohja. Domthon, njeriu më du tok thjes gjinohje është më keq se vetë gjinohja. Apo gjithë kush bën gjinohje nda njerëz që gabojnë Mirë, po, nëse njëri ju kërë bën gjuna dhe ndin kje që ardhje, ndin djegje nga mre, që ka bëna mërlo, o që fa punë, po, a dhin që që se bën njëri, se bën këta muslimani, apo, kjo ndin e minimizën mëkatin, kjo ndin e minimizën mëkatin, nga se nuk lën me pasë rezultate, apo, nuk i mundësën me pasë rezultate, këti mëkatimi, e mëban të kufizuar ndikimin e mëkatin. Mirë, po, njëri ju kërë bën një gj O këshore, me këshurë halal, ta është, na imi njerë, na tonë, e bojmë, e ta një filloj me ka dhu, ta një filloj me ka dhu, pe i gjënoj e ka në ta një sevapë. Ta një dikur gjënoj i do këtë sevapë, pa në vëllë. Që kësh shëndërim, apo i natyrisë e mëkatit, që këtë trajtim me kësi lehëci i mëkatit, është majma së mëkatit. Në mëhonë, rezultati për qenë kanë kanë një, shpeshë sa, primjë, të, në majma së sa, vetë rezultate, nuk shikoj vetëm në caktum, në momentet caktuam, në ngjore të caktuam. Është thjeshtas, jo jo, ku po rrok? Ku po shkon kjo punë? Do të më thuash çfarë do të bëj? Se e primë unë ku ndi kufizum, e vërtetëse. Po rezultati ka të pak kufizum, e kuran ndan davë. E ndai? Një ndon ku më naçën, më shuy partej saj. Çka po ndodh? Andaj pejgamberi thonë, "Nukun gut me selumekën." Nukun gut, apo me kod vetë ka shiru. E kam u me selumekën edhe 50 për para, këtajko, kam ujtë, e kam pritë moment në duhur. Marveshjëve kërë eshte, e kam pritë marveshjën u arsitua. Ju e këni pritë marveshjën, të ashtë punë, kam detë me e kësë mëllohë. E priti moment në duhur, nga se nuk logaristë të vetëm në solmë, nuk logaristë të vetëm në dheprimë, po atë dhe pasojt e këti dheprimi. Pandaj, kër dheprimi bëhet me kohë të duhur, me ursi, pa të komisir, të komesitë zotës ka mështëve si primi kryët, mi po rezultatët nuk arrejen, fritë nuk mirë në më. Për në është më rëndësi në e gjithë kohë në dorë, vendë në dorë, nuk e logaritë në rezultatët, që ka masaj, a nëse ka logaritë, dhe shpeson tash se i ka arë koha fritëve që më vjetë që një pjekë, rezultatët janë marje 5 vetë pjekurë, atërve prallë. Jo, mëseba, nga se rezultatët nuk janë, e kështë në dhe është më rëndësish këtë ndjarje që për mandat krahas tejmit të, të, të ngjarjeve dobeu që timetse përgjatë të tretë të, të, të, të, të ngjarjeve më me përmend edhe rezultate që kanë dalë nga këto ngjarje të mëdha. Unë di sa për ty më për mandat e ka të thellë të shumëta që mund për që njërëve, në të përmenden nga se këto janë ngjarje të mëdha, ka pasur dike më me atko, mirë po beso që edhe këtu janë të mjaftueshme sa më kuptu më dështinë e kësaj ekson ngjarje. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë, Allahu na bafte mir do bëshëm për veten tonë për familjen tonë për shoqërinë tonë për vendin tonë pa njerëzën porësi Allahu na mëson se dritën që, që erdhi me të ky pejgamber më shpëndau te njerëzit tek zëmat e njerëzve me për tu bukurinë dhe madhsinë e kësaj feje rreth asaj që erdhi me të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të shpëlbim të takimin e dashur sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasahbihi sallamun besimul kerim